Nu kommer det ett program för kulturföreningen Jallarhornet. Det var ett riktigt meddelande. Jag ligger här och tänker på någon plats jag Jag ligger här och grubblar för talet som jag sökt. Jag sökt för tid och rum över hela våra jord. Med denna plats är vackrat, jag finar. 126-12 i Stockholm. Gjallerhornet box 42 42021. Postnummer 12612 i Stockholm. Ni kan besöka oss på gunnar1.tk. Vår webbradio dygnet runt är netradion.tk. Vi kan stödja oss ekonomiskt också på plus nummer 634.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 Det finns även möjlighet att få manuellt svar också på kvällstid. Och även att få medverka i radion. På telefonnummer 02 25 60 143. 02 25 60 143. Vi är alltså Gunnar 1.tk. Ner har vi något En spegel med massa länkar.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 narradio.se snedsträck webbradio och så väljer ni länkarna där till 88 MHz se nadsol.tk en spegel speciellt något annorlunda och jag vill säga först och främst att all cred till Konrad för det här för det är han som har styrt upp det men vad är det här? Du kan väl förklara lite Konrad. Ja, vad är det här egentligen? Eh, det här är, äh, det är inte så komplicerat. Det finns en ganska välkänd och anonym twittrare som kallar sig för Migga X som jobbar på Migrationsverket och har under ganska lång tid, det är väl lite över ett år nu kommit med mycket intern information från hur Migrationsverket sköts egentligen och vad de ställs inför för utmaningar och hur mycket det ljugs och det med siffror och så vidare. Så jag lyckades få tag på den här personen och intervjuade honom via mail och via chatt så där för han vill ju vara väldigt anonym, det får man ju förstå. Den här chatten skrev vi sedan om till ett manus kan man säga och sen fick vi hjälp av en mycket trevlig herre att läsa in det här. Så det här det blir ju som det blir. Vi, vi, vi satt ju helt enkelt och läste från ett manus så, så det låter kanske inte helt naturligt alltid och det här är vi ganska medvetna om men det viktiga är faktiskt inte här hur det sägs utan det viktiga är vad som sägs. Och det sägs en hel del hårresande saker om hur Migrationsverket sköts. Ja, men det var ju riktigt bra i alla fall att få, in, få en annan person då, som kunde läsa upp eh, svaren. För att det skulle inte ha låtit så bra direkt om, ja, om du och jag hade suttit där och, och jag läser upp du svar och så vidare. Så att, det var ju kul att den här personen kunde ställa upp och så här kort varsel. Så ni kära lyssnare, ta det för vad det är. Vi kan ju givetvis inte gå i god hundra procent för att den här personen verkligen är anställd på Migrationsverket med tanke på att det är bakom en, en anonym, ett anonymt Twitterkonto. Det, det är ju helt otroligt osannolikt att en person som inte jobbar på Migrationsverket skulle veta allt det som Migrax vet. Mm, och sen kan man ju, det här kan ju verkligen vara användbart för er om ni eh, lyssnar på det här och använder det i debatter mot meningsmotståndare. Eller om ni vill tyga att eh, kulturen och förening kanske inte är den allra bästa. Mm, vi ska hålla väl på streck så ledbart den är vanligt, Ska vi ta oss och se mig X-Hara. Och tack så oerhört mycket Det är många som under långsiktigt detta, twits och både oro och oerhört tacksam över det. Så vi kan börja med det. Vad som fick dig att börja twittra överhuvudtaget egentligen? Hej, jag får tacka för intresset. Jag måste först säga att det är kul att någon intresserar sig. Det inte mycket intresse från etablerade medier för frågor som rör Migrationsverket. Om det inte är fråga om umvande fall, där det är ett onda Migrationsverket gjort fel Anledningen till att jag började twittra, ja det låter lite högtravande men jag har varit tvungen att se alla galenskaper utan att ha möjlighet att tala om det, det klarade jag inte av. Nej det förstår jag men vad är det du arbetar med på Migrationsverket? Jo jag har jobbat på flera olika enheter och verksamheter inom verket. Jag jobbar nu som vanlig handläggare, det vill säga jag utredare och handlägger ärenden av olika slag men inte asylutredningar. Däremot träffar jag dagligen asylsökarna och behöver återläsa in mig på deras ärenden av andra anledningar. Man skulle nog kunna säga att jag är en väldigt genomsnittlig middag egentligen. Och jag har hyfsad inblick i processen eftersom jag ser processen från dess början till slut. Okej, okay, men du har mycket personlig kontakt med sökande då eller? Ja, jag kan försöka beskriva lite mer vad man gör. Det kan vara svårt att hänga med i vårt arbete- men ta till exempel att någon asylsökande har fått ett permanent uppehållstillstånd. Då kallar vi in personen till ett samtal och underrättar om beslutet. Samma sak om det blir avslag och då blir det däremot en lite större process. Eftersom det är långt ifrån alla som respekterar beslutet och åker hem. Ja, Okej, okay. alltså du, du så hand om folk efter de har fått sina besked? Ja, det är vår uppgift att handlägga alla de bidrag och ger de sökarna all service de har rätt till under tiden de är inskrivna i mottagningssystemet. Ni känner till återetablering stöd kanske? Ja det känner jag igen fast jag vet inte riktigt vad det innebär. Ja det är ju pengar som vi betalar ut för att personer ska åka hem eh, trots att vi måste åka hem enligt ett av eller utvisningsbeslut och om man ska försöka nyansera det hela så innebär det enligt regelverket eh, att bidraget är ägnat att underlätta en återetablering i hemlandet om det skulle vara svårt att åka tillbaka på grund av att landet är förstört av krig etc. Vänta här nu, människor som är illegalt får alltså betalt för att åka hem? Vi är 30 000 per skalle skattefritt om de åker frivilligt. Inte så konstigt att folk kommer hit till Sverige då kanske. Är det här siffror som man kan kolla upp? Eller? Ja, oh ja, det är klart tydligt på Migrationsverkets hemsida migrationsverket.se men gå in och kolla sen då ni som lyssnar på programmet migrationsverket.se snedsträck info 1137.html så ser ni specifikationerna för bidraget. Ja. Vilka är det som får det här återetableringsbidraget då? Är det, är det samtliga som åker frivilligt eller hur funkar det? Nej, bara vissa länder som man anser är tillräckligt förstörda av krig för att det ska anses vara motiverat. Man kan liksom inte få det om man kommer från Schweiz. Men många andra av de stora asylländerna finns med på listan. Irak, Afghanistan, Somalia och så vidare. För några år sedan fanns även Kosovo med. Och det fick till följd att romer från hela Balkan dök upp med falska Kosovo-ID-handlingar. Och gud vet hur många som vi inte upptäckte som åkte hem med 30 000 mer på fickan. Men det här är egentligen inte viktiga... Det är saken som jag är mest förbannade med bidragen, men eh, det är ju bara själva symptomet på att något är snett. Ja, det kan man ju lugnt säga, men eh, har det varit så här illa på Migrationsverket under hela tiden som du har jobbat där? Ja, jag tror att man måste ju se det här ur flera synvinklar. Myndigheterna har ju misskönts länge. Men man har kunnat hålla det okänt för den breda allmänheten. Men sedan har ju vansinnighet också blivit uppenbart för alla i och med uppvaknandet via alternativ media. Då tänker jag självklart på Marit Väger och hennes utmärkta blogg som läses av jättemånga svenskar. Men detta som vi ser nu, det är ju en akut situation som inte blir bättre av att myndigheten vanskötts under lång tid. Så svaret är ju ja. Men alltså hur... Det är tydligt att du är ganska missnöjd med, med hur, hur saker och ting sköts. Har du någon känsla av hur utbrett det är missnöjet är bland er miggor? Pratar du liksom sinsemellan om, om situationen? Ja, missnöjet är väldigt utbrett men det är nog också från de flesta arbetsplatser överhuvudtaget. Det finns de som tänker och funderar. Det finns dock karriärister som inte bryr sig. Bland de tänkande miggorna så skulle jag ju säga att de allra flesta är missnöjda och oroade över situationen. Problemet är nog att man inte vet hur man ska göra någonting åt det, hur man ska hantera det. För våra högre chefer är fullständigt hopplösa. Så man vet liksom att det inte är något som helst i att föra fram kritik eller förbättringsförslag. För de människorna de är inte intresserade av att ta ansvar. Jag har ett exempel, Christer Settegren, Han är så kallad omvärldschef och han kom från Röda Korset. Den stora Donner-affären uppdagades. Känner ni till den? Ja, det var lite svagt. Det var en massa pengar som hade ja. försvunnit. Ja, för det var en stor skandal för några år sedan. Och denna Donner, han hade försnillat miljonbelopp från Röda Korset. Christer Sättegren var generalsekreterare på Röda Korset på den tiden. Antagligen så kände ju Christer att det var han som stod på Tura Granska som mediedrevet efter Donner. Så han såg upp och... På Migrationsverket så rådde för övrigt ett anställningsstopp på grund av finanskrisen. Ja, Christer Settegren gled omkring för korsets pengar i en stor jaguar när han bestämde sig för att sticka från röda korset. Och då handplockade vår före generaldirektör Dan Eliasson, just Christer Settegren, till någon tjänst som chef för forskning och utveckling. Trots att det alltså rådde anställningsstopp. Ja, och då fick han väl ingen tråkig lön då kan man tänka sig. Nej, den ligger nog ibland det högre på verket. Uh, nu är han alltså omvärldschef och är ansvarig för våra så kallade prognoser. Jag vet inte om du minns uh, att man i somras sänkte prognosen. Bara för att nu till hösten mötas av en helt uh, förväntad ökning. Det är alltså riktigt korkiga människor som sitter på de högsta posterna här. Och det är fullständigt korrupt. Nej, det är ju inte den där sydeuropeiska korruptionen där sedelbuntar byter ägare under bordet. Det är, ett, är mycket mer subtil och effektiv vänskapskorruption. Nu kommer en väldigt intressant fråga här som jag undrar och som säkert alla lyssnare också undrar. Eh, hur mår egentligen en migga när man sitter där och gör alla de här svåra besluten? Ja, det beror ju såklart på var i organisationen man jobbar. Om man sitter på en asylprövningsenhet eller en tillståndsenhet vars främsta uppgift är att kuttstämpla mål var nog inte så bra. Vid förra krisen, jag tror det var 2010, som inte var i närheten av det vi ser nu, så satt folk och grät inne på sina kontor. Och jag kan tänka mig att det är bra mycket värre nu. Hela organisationen är mer pressad och det tar ut sin rätt på miggörande såklart. Vid tidigare kriser har det ju funnits en luft i organisationen, det vill säga områden där läget varit mindre pressat och man har kunnat föra över lite resurser inom organisationen mellan olika områden. Där läget varit mindre pressat har man då kunnat avvara resurser till de här mer ansträngda. Nu är däremot alla delar under maximal press och inströmningen av nya sökanden de bara ökar. På tillståndssidan, det vill säga de som då har hand om viseringar, medborgarskap, och anknytningsutredningar, det vill säga allting annat utom asyl, så har man snart 100 000 ärenden. Och det är inget skämt. 100 000 ärenden som väntar på att handläggas. Och samtidigt så växer ju ärendehögen på as asylansökningarna. Men det är inte ens det grövsta problemet. Det allvarligaste av allt enligt mig är att de som fått utvisningsbeslut, de lämnar inte landet. Och om vi då trots media och kyrkfolk och twittermobb lyckas få hem något i sitt hemland så är det oftast för att man behöver komma hem och söka upp ett hållstillstånd från en svensk ambassad på grund av en fejkad anställning, skenäktenskap eller att man gjort en svensk medborgare med barn. Då kan man tänka sig att någon återvänder självmont. Men först sedan de med säkerhet vet att de kan återvända till Sverige med permanent uppehållstillstånd. Och vi har ju libaneser och iranier som trots lagar utvisningsbeslut bott kvar i våra vånen i faktiskt åtta till tio år. Det är ju inte alls ovanligt med ännu längre vistelser. Till slut så får de just stanna. Men bara för att de lyckas förhala en verkställighet av utvisningen. Så det är ju hopplöst. Och beträffande just iranier och libaneser så kan polisen inte skicka hem iranierna. Endast i undantagsfall klarar de att skicka hem libaneser. Det är alltså fritt fram för dem att bara komma hit och strunta i avslaget och stanna kvar. Det finns ingenting vi kan göra. Dessa är tusentals och åter tusentals ärenden som man i praktiken inte jobbar med eftersom man vet resultat på förhand. En fullständigt vansinnig arbetssituation följaktligen. Det låter ju på dig som om nästan hundra ja, procent. Och de som vill, de lyckas faktiskt få stanna då? Alltså, hur många är det som egentligen åker hem? Ja, det där är lite klurigt. Vi har ju en officiell statistik på cirka 50% frivilligt återvändande. Men det varierar ju oerhört mellan olika länder och nationaliteter. Romerna från Forna Jugoslavien, det är inget problem med dem- ...för de åker hem förr eller senare. De är fullkomligt medvetna om att de inte kommer att få stanna- Dessutom är de lite rädda för polisen. Romerna de kommer hit och får lite vård i sjukvården. Snattar runt i butiker och utnyttjar varenda bidrag du kan föreställa dig. Sen drar de hem framåt kanten. Jag har ju skickat hem romska familjer som kommer till flygplatsen med flera hundra kilo stöldgods. Det är gamla stekpannor, parabolantentner, platt TV skärmar cyklar, barnvagnar med mera och mera. Och ja, de här romerna de åker ju hem till slut. De har ju oftast ett hus där hemma i Jugoslavien och... Jämför vi då med iranierna så åker de i princip aldrig hem. Det är nämligen så att Iran släpper inte in sina egna medborgare om inte dessa själva uttryckligen säger sig återvända frivilligt. Och det är ju ingen som gör. Så de får stanna här till slut oavsett vilka asylskäl de kan tänkas ha. Och tittar vi på Somalierna, de åker ju aldrig hem heller. De här tiggaligorna som man har läst om ibland, är det någonting som Migrationsverket kommer i kontakt med? Nej, de är sällan våra ärenden. De har nästan ingenting med Migrationsverket att göra för det. De är ju EU-medborgare och kan alltså åka till Sverige utan vår hjälp. Okej. Okay. Ja, det här låter ju helt vansinnigt. Kan, kan du redogöra för en, en vanlig arbetsdag, lite kort? En vanlig arbetsdag är att man kommer till sitt jobb och sedan är det ett morgonmöte, vilket vi måste ha enligt vårt arbetssätt, Lean, lean Production. Tanken är att eh, detta på något vis då ska öka vår produktivitet, men vi sitter mest och pratar om hur sjuk myndigheten vi jobbar på är. Jag gillar ju mina närmsta kollegor, det ska jag verkligen understryka. Mm. Sedan har man eh, kanske något samtal inbokat, vanligtvis hinner man max två samtal före lunch. Samtalen handlar ofta som att underrätta om beslut eller förmå personen att följa ett beslut som vi fattat. Men okej, okay, men, ja, ja, men, men då sitter du och den här klienten och någon översättare då i något kontor och så pratar ni. Då bara, eller hur funkar det? Ja, precis. Eller eh, vi har oftare telefontolk eh, på högtalartelefon, Men annars så stämmer ju det, den beskrivningen. Jag brukar försöka att inte bara prata, visserligen... Eh, utan jag har mest något som jag vill förmedla. Till exempel till klienten. Och, du har fått det här beslutet att du ska utvisas till Kosovo. Och då talar jag om för honom att till exempel han bryter mot svensk lag om han stannar kvar. Jag försöker förmedla sån relevant information typ. Mm -hmm. Mm -hmm. Sedan vi tar oftast ganska intressanta diskussioner. Allt från hot om att ta livet av sig eller sina barn om de inte får stanna till okej. Okay, men jag måste ha mina pengar först. Aha. Jo i så fall. Personen brukar ju oftast ha tusen och en anledning till att inte åka hem. Som man kan ju förstå. Och vi kan ju inte tvinga någon. Så om personen inte vill respektera beslutet. Så slutar ju samtalet oftast med att vi berättar att det blir polisen som tar ta hand om saken. Om man inte åker frivilligt. Sen säger man hej då. Oftast i det ganska vänskapig ton. För den sökande vet ju oftast att polisen bara lägger en till det där, där stora jättehög. Uh, och att uh, det är bara är en, en trafikkontroll där man fastnar så man uh, kan åka ill ut eller något liknande Man kan ju vänta på att ärenden inte preskriberas och det vet de också och Att ansöka om asyl på nytt uh, om fyra år och då börjar hela karusellen Ett fyra år så söker man alltså asyl på nytt om man har fått avslag Man struntar, åker hem och kvar fyra år går rätt snabbt Jaha men, men, men vad då Då får alltså en person avslag och får inte vistas i Sverige längre Och då är det bara för den här personen att åka hem men jag menar, hur det är med, med försörjning och så? För att bidragen måste vara rika i alla fall? Många kanske tror att vi till exempel stryper bidragen. Men man kan åka hem till sin lägenhet som vi på Migrationsverket tillhandlarhåller. Eh, trots att man vägrar att följa utvecklingsbeslutet. Man bor där gratis och fortsätter få sina bidrag tills man har lämnat landet. Vilket man inte gör. Efter fyra år så söker man asyl på nytt och får avslag. Struntar i att åka hem, bor kvar. Hopplöst för oss. Men alltså hur... Hur kommer det sig detta då? Varför, varför tar inte polisen de här som inte har rätt att vistas i landet? Europa, att polisen inte har möjlighet att skicka hem alla de tiotusentals människor som vägrar återvända. Det kan vara som i fallet Iran. Iran tar inte emot sina egna medborgare om de inte uttryckligen önskar återvända, vilket man ju oftast inte vill. Och med libanesiska medborgare så är det ju så att deras land. De tar lång tid, flera år kan det ta att utföra resehandlingar och då kan de inte verkställa en återflytt. Men, nej. Men hur, hur många illegala ja, eller vad man nu ska kalla dem, hur många illegala invandrare får man ju säga? Då hur många räknar man att det finns i Sverige? Jag tror inte att det finns siffror på det eftersom många inte ens finns registrerade någonstans. Men min egen gissning är att det handlar om över hundratusen personer. Och du menar alltså att många av de här fortfarande går på bidrag. Ja. Inte de som inte är registrerade hos oss naturligtvis, men de som vägrar att åka och stanna kvar, ja de har ju sina bidrag kvar. Ja det låter som att det kommer bli många som kommer utnyttja det här med, vad var det, tandvård för 50 kronor och så. Ja. Det känns som att det kommer bli lite tunt i plånboken för oss andra. Men ja. du nämnde innan att det var kris, vad består den här krisen av rent konkret? Ja alltså, tänkte ett bordkort som är i princip fullt. Så tänker du dig att någon vrider på kranen till max Det kan illustrera krisen som mitt ett nötskal Och kan förklara lite mer exaktare Vi har alltså ett överfyllt mottagningssystem som det är Och det har vi ju egentligen haft länge Det har vi löst genom att direkt direktupphandla svindyrarna tillfälliga boenden Och det är bland annat dessa som Bert Karlsson och andra känner han redan hackar på nu Ja Bert Karlsson är väl bara en av många kan jag tänka mig Som tjänar otroligt mycket pengar på detta Ja, en av många. Nyligen så upphandlade vi hela 17 000 sådana platser. Efter beslutet att som enda land i världen ge permanenta uppehållstillstånd till syrier så har vår inströmning ökat enormt till historiska nivåer. Före det beslutet så kom cirka 700-800 syrier i veckan. Detta var väldigt många. Men nu kommer det plötsligt 2 000 i veckan. Och det får till följd att dessa 17 000 platser kommer att vara utnyttjade redan innan årsskiftet. Och där ligger krisen. Jämfört med 90-talet med Bosnienkriget. När det bröt ut så var det lågkonjunktur. Då fanns det tomma lokaler överallt för att inte tala om nedlagda regementen. Och så är det ju inte längre. Nej men hur blir det när det helt enkelt inte finns plats längre? Men när ballongen den måste ju ändå spricka någon gång. Och då kommer jag undra vad som kommer att hända då. Ska Migrationsverket börja hyra folk sommarstugor nu också eller vad det är frågan om? När det inte finns platser längre då blir vi tvungna att hyra hotell, vandra hem och kanske till och med ta till akutlösningar som inkvarterar i gymnastiksalar. Detta kommer att kosta groteska summor. Tänk dig bara vad en gnidande hotellägare tar ut för summor för att hyra ut hela sitt hotell till oss. Men det viktigaste är väl alla utträngningseffekter och alla andra samhällsfunktioner som inte längre kan ge samma service till oss medborgare på grund av den här höga inströmningen. Tänk bara vad det kostar ett samhälle att bistå med skolgång och hundra elever som helt plötsligt imponerar på en liten ort. En liten kommun kan bli helt dränerad på resurser och till slut kommer medborgarna att reagera. Vad utträngningseffekter det känner inte jag tillräckligt. Kan du berätta lite mer om det kanske? Ja, man pratar inte så mycket om utredningseffekter. Alltså, jag tänkte bara att i år då så kommer hundratusen nya anlända. Sannolikt kommer det fler, men säg hundratusen. Alla dessa hundratusen, de måste ha någonstans att bo. Migrationsverket har en absolut skyldighet att se till att de får tak över huvudet. Och kommer göra allt för att se till detta. Det är vår prioritet. Vi dansar ju just nu hela Sverige på lägenheter. Och det gör ju att bostadspriserna pressas uppåt. Folk kan inte skaffa en lägenhet längre för mer Migrationsverket köper ju upp lägenheterna istället. De som tidigare hade flyttat till en hyresrätt ser sig kanske tvungna att köpa hus eller lägenhet någon annanstans längre bort. Ja, där har du alltså en sorts utläggningseffekt. Och hur har studenter det nu efter tiden med, med bostäder, det kan ju inte vara lätt för dem. Jag kan berätta för att jag blir rätt sur när jag träffar asylsökande. Som vägrar lämna vår reception om de inte får en lägenhet som är i centrum. Det har varit flera tillfällen då vi behöver tillkalla polis för att avvisa personer från Migrationsverkets lokaler. Bara för att personen helt enkelt vägrat bo i någon mindre ort lite utanför stan. Men för att återgå till det här resonemanget och krisen så tänkte jag bara säga att det kommer bli otroligt intressant att se om inströmningen fortsätter. För att det har en potential att bli den stora valfrågan om inte media lägger locket på dem. Men alltså, är det ens möjligt att lägga locket på? Det, det, man upplever det som att det verkligen bara börjat liksom, koka över. Det måste ju vara fler myggor som, som börjar blåsa i visselpipan om man säger så. Det här kommer bara att accelerera tror jag. När folk märker att även andra tycker det är tokigt. Då blir det här som en snöbar som sätts i rullning. Ja, men om vi ska ta återgå och prata lite mer om det här med bidrag. Det här är ju minst sagt rätt intressant. Vad är det för slags bidrag som invandrare får? Ja, otaliga bidrag. Man blir deprimerad. Vi snackar bidrag för barnvagn, glasögon, vinterkläder, mediciner, allt möjligt. Även sportkläder hushålls och hushålls- De mest idiotiska bidragen, ja det mest idiotiska är väl egentligen bidrag som kallas särskilt bidrag. Det är tänkt att verkligen bara ges i undantagsfall, typ om man inte klarar sig utan detta överhuvudtaget. Det, det där har svält upp och nu ges det till asylsökarna för stort sett vad som helst. Det kan handla om en mixer, eller varför inte en typ sånt. Det finns ingen koll på det. Det är bara slängs ut pengar lite till höger och vänster. Det är ju visserligen bara små summor, men man fattar ju att de asylsökare inte köper det som de har beviljats bidraget för. De tar pengarna som sätts in och det finns inga krav på kvitton och de är glada. Men hur, hur stort är det här särskilda bidraget då? Det finns ingen gräns, men oftast är det inte så stora summor. Men det beror på vad man söker för. Söker man särskilt bidrag för en barnvagn så kan man blir hög. Men eh, annars oftast inte. Men eh, får man bidrag till jag skulle säga, till exempel mobiltelefoner eller tv-apparater också? Mobiler och lyxprodukter, det får man ingen bidrag för. Eh, tanken med systemet är eh, att om vi ser att den sökande har en mobiltelefon eller någonting som den kan sälja så ska vi inte ge något bidrag överhuvudtaget för då har man kapitalvaror som man eh, ska avyttra innan något särskilt bidrag ska ges. Men tror du att någon sådan granskning görs? Mm. Tror du vi näkar någon pengar på sin barnvagn eh, trots att de har en nyare Iphone än vad du själv har. Men ja, och då, då undrar ju vi då som inte jobbar på Migrationsverket var, varför nekar ni inte bara detta? Jag menar, vi, alla ser väl, det sticker mig i ögonen att man ser en somalisk familj kanske med massa barn, en jättefin barnvagn och, och en fin Iphone och så här. Var, varför nekar de bara inte bidrag? Därför att då hade de överklagat och hävdat eh, att den här lyxbilen det kom i eller den där dyra nya telefonen som det talade i var för någon kompis som de hade lånat. Och vi hade fått bakläxa i domstolen. Ungefär så tror jag man resonerar. Man har fått är upp inför den uppgiften helt enkelt. Ja, Men alltså det här med alla bidrag och hit och dit. Vem är det egentligen som, som, som lär de här invandrarna eller asylsökande? Eller vad man vill säga. Vem är det som lär dem alla de här bidragsfusken? Vet du det? Vet man det? Ja, de, har, de har oftast mycket kompetent hjärt från sina landsmän som redan bor i Sverige. Eh, så är det. Jag tror många invandrarföreningar numera har... Eh, Huvudsakligt syfte att hjälpa sina landsmän att ett, komma till Sverige och två, få så mycket bidrag som möjligt. Mycket information är det men jag tänkte att ni skulle få ta och samla era tankar lite och, och smälta det som har sagts. Så vi tar lite musik nu och så fortsätter vi efter låten. gå vidare här. Eh, något som man hör väldigt ofta, både ryktesväg och från lite kanske inte så pålitliga källor, är att väldigt få som kommer till Sverige har pass eller någon form av legitimation. Vet du hur det egentligen ligger till? Hur många kommer till, hur många invandrare till Sverige har legitimation? Fem procent. 5 procent alltså. Men görs det någon utredning alls då? Eller är det bara att komma till gränsen och säga att man kommer från till exempel Syrien nu då? Ja, jo, eh, visst sker det någon... Eh... Utredning, men det beror så mycket på varifrån personen kommer och hur stor betydelse man fäster vid personens ursprung. Så det är svårt att generalisera på annat vis än att vi inte har koll på vilka som kommer hit. Jag tror att folk där ute i stugorna tror att Migrationsverket gör en check innan personen transporteras ut i boenden runt om i landet. Men det gör vi alltså inte. Om folk såg den här videon på generalen i fria syriska armén som skar ut hjärta på sin fiende åt och blev nyfikna så kanske det är så att han är din nyanlända granne men det är inte helt osannolikt i alla fall ja det där lät ju minst sagt våldsamt och det leder mig in på här nästa då våld för att ja dels så kan det väl vara invandrare själva som blir upprörda och gör något dumt kanske eller om det är vänsterextremister som gör aktioner och så har du själv blivit utsatt för något obehagligt ta i tre, så har jag ju varit förskodnad från direkta våldsamheter däremot så inträffar ju hot väldigt ofta men det sjukaste är att oftast är det inte hot riktat mot oss som har stött på mest utan hot om att döda sig själv eller sina barn om man inte får uppehållstillstånd det förekommer däremot väldigt ofta bråk mellan asylsökande och vi ser ofta här rasistiska förtecken det är ju till exempel allmänt vedertaget att vi har ett apartheid inom boendet. Man placerar ju inte Somalier med andra helst. Man frosta bo med sina egna samma med romer. Araber ser ju ner på Somalien och fruktansvärt. Iranier hatar araber och vice versa. Romerna på sig själva så det är inga araber som behöver hata romer. Men alla, inklusive Somalierna, ser ner på de subsahariska afrikanerna. Antagligen har väl detta uppstått efter att man insett att det inte funkar med mångkultur i boendet. Folk vill helst bo med sina egna helt enkelt. En sak måste jag nästan sticka in och säga där att eh, de hotar om att döda sig själva. Mm. Eller sina barn. Borde man inte kunna rent ut sagt bli ja. dömd för det om man säger att man ska döda sina egna barn? Jag ville bara punktera det. Mm. Det kan man väl absolut tycka. Men det används väl inte kan man kanske visa? Man läser ju mycket i media- om er och jag tycker nästan alltid det är samma visa att det är ett evigt gråtande och det är synd om alla och sådär. Uh, hur påverkas ni egentligen, ni miggor, av den här medierapporteringen som, som är så mycket emot er? Det är ju svårt att vara uh, någon slags talesman för alla miggor uh, och jag själv kanske inte är så representativ heller. Men eh, om vi ändå ska ge mig på att svara på det så tror jag att de flesta som jobbar med asylsökande dagligen ändå har vant sig vid snyfthistorierna och vet att 99% är helt grundlösa historier som skrivs eh, enligt mall 1a i Parti och Minut i på lokaltidningsredaktionerna. Men jag tror ändå att det påverkar folk på myndigheten rätt mycket. Många eh, säger att de helst inte berättar att de jobbar på Migrationsverket och de träffar folk de inte känner så väl. Det har väl nästan blivit ett socialt stigma att jobba på verket för somliga. Särskilt kanske eftersom vi har så otroligt många anställda som varit aktiva inom Amnesty, Röda Korset eller andra organisationer. För dessa är det ju väldigt jobbigt att för sina vänner tala om att de jobbar på myndighet som anklagas för att skicka asylsökarna i döden. Sen finns det ju alla de rent konkreta fall av påverkan från media där ärenden ändras som en direkt följd av mediatrycket. Det skapar ju också ett incitament för de asylsökarna som fått avslag att media ska ta upp deras fall. För då kanske det blir bifall till slut. Media får ju en story som är i stort sett skrivit sig själv eftersom de som ska utvisas har alla anledningar att bli pålig text. De har övergrepp och sjukdomsbild, förföljelse sig i hemland och så vidare. Media de bryr sig självklart aldrig om att läsa dokumentation, i utan de går helt på utlänningens story. Tror fasen att vi framstår som misskallade psykopater bland allmänheten när man läser dessa artiklar dag ut och innan. Mm. Ja det är inte så konstigt kanske. Okej okay, men med tanke på att det är ju rätt många som jag kommer fram till eller väldigt många som står och knackar på porten in till Sverige. Då kan man ju undra hur många ni är som jobbar som miggor egentligen och hur är lönen? Jag vet inte hur många handläggare vi är exakt men vi är dryga 4 000 på verket nu och vi lever bli fler. Det är lite intressant förresten att se på den utvecklingen. Jag tror vi vuxer med 500 personer på ett år ungefär. Vad blir det procentuellt? Galen öppning av personalstyrkan hur som helst. Det finns pengar i den här branschen uppenbarligen. Däremot är det inte något som vi mig går och blir feta av precis. Vi ligger ganska lågt jämfört med resten av staten. En handläggare tjänar väl cirka 25-30 000, 000 per månad. Mm, då kan man ju inte säga att personerna gör det för pengarna då direkt heller. Då är ju många, eller antagligen de flesta gör det för att de verkligen tror på det här och tror att de gör något gott. Men det gör de inte. Nej. Ja, vi börjar ju närma oss slutet här nu. Men en sista, kanske lite känslig fråga. Du får ju svara om du vill. Men man blir lite nyfiken på du som ser baksidan av, av invandringen kan man väl säga. Har ditt jobb och det du har sett påverkat någonting vad du kommer rösta på? Ja, för 17, Självklart. Jag skulle vilja säga så här. Om folk i allmänhet visste vad den genomsnittliga miggan vet så skulle det politiska landskapet se ut på ett helt annat sätt än vad du gör idag. Och visst har det påverkat även mig. Många lever väl i en föreställningsvärld av att vi hjälper folk i nöd och att systemet fungerar. Men efter några år på Migrationsverket, ja då har du en helt annan bild. Det vill jag lova. Och jag tänker inte rösta på något av de etablerade partierna igen. Aldrig mer. Ja, och det var inte den sista frågan vi hade. För vi skulle kunna fortsätta ännu längre. Men för att hålla någon slags rimlighet i längden på programmet så får vi avsluta där. Så jag vill tacka dig så mycket. Och så vill jag tipsa alla som, som tycker att det här låter intressant att följa Migga X på Twitter. Det är alltså migga-x. Ja, då var intervjun slut och här kommer lite eftersnack då med mig ja. och Konrad. Nu kommer eh. eftersnacket. Ja, mm. <laughs> uh, vad tänker uh, du om det här då? Ja, för det första så tänker jag att vi skulle kunna ha gjort ett otroligt mycket längre program. Vi fick klippa bort mycket material, försökte bara ta med det absolut viktigaste. Det uh, kan bli en uppföljning i framtiden, det vet vi ju inte. Uh, men bland allt det här som är väldigt intressant så tycker jag ändå det är lite... Uh, Ja, man får väl egentligen säga kul att den här, det här apartheid-systemet eh, som det pratades om att, att mångkulturen fungerar inte överhuvudtaget ens på, ens på den myndighet som skapar mångkulturen och, och som jag tolkar det ju det, det här vet ju så gott som alla miggår att man, man måste separera olika folkgrupper annars, annars tar det hus i helvetet helt enkelt, och det är ju så otroligt ironiskt någonstans Det med lönen, det förvånar mig riktigt mycket för man, man, man tänker sig att personer som håller på med det här de säljer sig själva mm. det, det är den tanken jag har haft i alla fall att de får mycket pengar för att göra det här för att uh, i min värld så kan man inte bara uh, förstöra ett land gratis, jag, inte, jag skulle inte göra det för några pengar i världen men ni förstår vad jag menar, så det var väldigt förvånande tycker jag ja, men man får väl anta att många anser att de räddar personer och så där. men igen, det blir ju mycket en tolkningsfråga men, men som jag uppfattar det så kanske första åren man jobbar på Migrationsverket kan man tro att man gör någon nytta, men ganska fort blir man väl kanske ganska cynisk och... och... Ja, man borde inse precis som man sa, man borde inse med tiden att, eh, och se alla de här fallen som är så sjuka och löjliga och idiotiska och och inser då att vad, vad är det jag håller på med egentligen? Och varför fortsätter de då? För det måste ju vara många som tänker så. Mm. Ja, ja, precis. Men jag tror ju, som vi var lite inne på, att fler och fler äh, miggor kommer, kommer börja säga till snart. Äh, särskilt med den här nya syriska invandringen som verkar. Alltså, jag får ju känslan av att det här sprickorna som helst. Det är inte många veckor kvar. Nu kanske Sverige klarar sig lite längre än så. Sen tyckte jag också var intressant det här med utträngningseffekter. Att, att det är många så här, sekund, eller många kanske inte så självklara effekter då att, att saker blir dyrare för att staten är där och köper upp lägenheter överallt. Och sen blir det, givetvis det längre kö till vårdcentralen och så här. Jag menar, särskilt för småorter där man ibland läser ju att, att befolkningen bara fördubblats plötsligt. En, en ort med kanske 100 personer får 90 stycken då än stackars flyktingar. Men ett, ett samhälle klarar inte det. Man... Sen undrar jag bara hur. I hela Fridens namn har pengarna räckt så här långt. Mm. Om man tänker, ja, som man berättar om alla de här boendena som kostar multum och, och, ja, och bidrag till allt så här. Även när det sig där om smågrej, så att säga, mindre bidrag, ja, särskilda bidrag eller vad det kallades. Mm. Många böcker små, eller vad är det man säger, så att det blir ju även det blir ju jättemycket pengar om man slår på hur många invandrare det ja. faktiskt som kommer. Ja men och slarvet som det verkar vara eller den här att de då säger att de liksom har gett upp att det är ingen idé att, att neka en person 500 kronor till en då trots att man ser att personen har väldigt dyra saker själv de bryr sig inte ens om att neka någon bidrag längre det är ju det är massor snackar om verkligen många veckor små och jag, jag tänker ju som vanligt ja, där åker pensioner det sitter någon i en nedbajsad blöja på grund av detta på grund av att någon jävel ska ha en ny mobiltelefon eller ny mikro, då, som man kanske säger. För mm. det är fullständigt vidrigt. som vanligt. Som och det är, det, är, det är verkligen intressant också. Och jag vill gärna att ni kommenterar, ni som lyssnar, kommentera hur ni kommer använda er av det här. För att det är verkligen användbart. Jag menar, det är inte, det är inte så många ställen man kan få såna här information. Så jag gärna hur ni använder det och bara blivit för resultat av det. Om mm. folk faktiskt har kommit till insikt. Ja, för ett problem här som garanterat kommer att komma upp om man ska använda det här som slags argument är att tyvärr är det ganska lätt för någon att hävda att ja, ja men det där kan ju vara vem som helst. Och det är ju ändå ett, så kan man ju faktiskt säga, men jag menar om man försöker vara lite realistisk, skulle det här vara en person som sitter och hittar på allt detta? Det är ju ja, och återigen var, hur skulle den personen få all information? Ja, Ja. Och mycket går ju mycket att kolla upp det här åter, återetableringsbidraget. Kollar jag upp själv, det står ganska tydligt att ja, du får 30 000 om du bara drar. Och det är ju för många kan jag tänka mig, om man inte bor så långt bort, i ett jättegrymt skäl att komma till Sverige. För i sämsta fall kommer du hem med 30 000 skattat och klart pengar. Mm. Det är mycket pengar för de flesta svenskar till och med. Mm. Och tänk om man är från ett fattigare land. Ja, mm. nej men... Eh... Vi hoppas i alla fall att ni fann det här intressant och givande. Det gjorde i alla fall vi. Eh, och vi hörs ju om en vecka med nya spännande saker. Tills dess får ni ha det bra. Svart med din skola för mig, jag lever i. Jag har spianola, emot För radiola vill skåla liv länge och rytmen är bjud Från halen, snyggre, jag har Bara ädlig, läddla, ut Och London kommer jag kommer, med lite splin Jag har en liten radiola Och den betyder allting Och jagbaka Lägg dig lär dig Och därför mina damer och herrar, det på en från Kulturföreningen i alla mm. Sverige vakna. Och eh, nu är temperaturen i plus 4 grader och 1.011 hektar är Det där var en väldigt ung alldeles jag sjung in en skiva en gång en reklamskiva för Radiolas radioapparater de var riktigt populära på sin tid. Det var radion som gällde under kriget och sånt Men öppna en telefonväkter i. Nu har jag bara en halvtimme sändningstid idag så att det är på det 20 ska radion på jag väntar att någon ringer. Nu ska vi se vad jag kommer en till. Hallå? Ja, godmiddag Georg. Ja, hej. Eller god kväll. Jo, det var en trevlig melodi med Alice Babs där. Ja, just det. Den var hämtad från en gammal 78 som han heter. Mm. Jag har en gammal radiola. När mor sålde sitt hus nu, då sålde hon sin grundig. Det var en sån här, som så man kunde ha fyra skivor på, vet du. Med ja, det var väl en radigamma. Tio stycken, till och med. Ja. Och det var en grundig. Mäklaren köpte den för 700 spänn. Ja, det var ju bra. För annars så brukade Gamla radioapparater och grampon är inte värda mycket. Nej, men ändå, det, det, det tycker jag var kul det där. Ja, Att hon, äh, var en hel i, i någon sån där Ja, branschen? det funkade perfekt. Ja, det var väl inte så mycket användare som varit lite sviten då, inte? Ja, det den har nog spelats en hel del på den där alltså. Det var ja, man, var man, bra kvalitet. Äh, ja, jo, det var bra grejer som de gjorde för. Ja, det är, och, och, ja, jag har ju en radio som går bra från Nisan 39 som Philips det, har tillverkat en gång. Och så, så spelar vi så själv där från Harlem's negrer gör. Ja. Det är lite kul att du har ju en, i viss mån en sorts kollega som heter Gert Palmkrantz kallas för ljudfaden. Han har ju varit i och spelat in allting från Epstarch till Sarah Leander. Ja. Han har ju nu en föreläsning på Parkteatern på Sturegatan i på måndag klockan 12.30. Han ja. kör ett program som handlar just om Jassen Anfaller heter den. Ja. Det handlar om hur, hur jazzmusiken kom till. Ja. Och Han börjar sin föreläsning då med att han läser en bok som en lektor i Uppsala skrev 1946. Ja, det fanns ju jämna inspelningar, rent akustiska, ja, som var ja, trättare och spelari och allting. Ja, men jag vet inte, men det, det roliga är liksom att man såg ju på jassen att det var en hemsk, så han börjar boken så här med den här lektorn har skrivit i sin ingress då. Ja. Jassen uppfanns av negrer. Aha. Andra raden, jassen uppfanns av berusade negrer. Tredje raden, jassen uppfanns av negrer i bordellmiljö Ja, det är vad vi orsakar fel. Eh, det, det vet du. Och det, det, det var rätt så bra att det gick och spela in musik med rent eh, mekaniska anordningar som trattar och fonografer och där och allt. Jag har ju sett det och samlade sådana där. Att vi har mer äh, talat in en fonografer själv. Jo, ja, han menar ju på det liksom att Jassen att den... Hans teori är ju då liksom att jassen kommer liksom från de svarta folkens inbyggda rytmikroppen över till, till Amerika då. Där indianerna också hade samma eh, rytmkänsla. Och att eh, ordet jass, att det ska komma ifrån Jesus. Jaha. Alltså när man sjöngde de här liksom tidiga Negro Spirits Ja, jag har ingen aning. Det är hans eh, teori. Ja. Äh, men så att, är det någon som är intresserad av musikhistoria så kan jag rekommendera detta. Han, ja, det går ju, väl att leta på internet för de som har det. Ja, han har allting. Han har ju massor av inspelningar. Han har ju... Var med att spela in alla möjliga, han har ju sådana jazzprogram och liknande. Ja, det har han besvart mycket, eh, 28 Ja, han har ett han. helt annat. För problemet är ju att inspelningarna blir ju dåliga när de blir gamla på band och allt annat sånt. Jo, men det konstiga då att de här gamla, eh, gamla kan man säga, vinylskivorna, att de håller så jättebra. Alltså, de verkar vara bättre kvalitet på dem än på CD. Ja det hänger väl mycket på om man har spelat så många gånger att ja, man använder eh, inte några dåliga stift som vi kan försörja det du vet. Det. Ja, är det vinylskivor är de jo, Och det hej. finns ju många dåliga pickapper på gamla radiomfoder ja, som de kan förstöra hej. det efter några få spelningar. Men om de inte är inte sönderspelade alltså, utan man har skivor som kanske till och med är oanvända. Ja, det, så. Är det har man sådana då, det ja, är bra. Ja, man har ju hittat då, vet du, en sån här så det är ju fantastiskt hur mycket inspelningar det finns. Ja, det är bra. Men, men att se det ser ju bli dåliga beroende på det stora tummar på dem och förstör dem. Genom att sätta händerna olämpligt på dem. Men jag har ju fått skivor hit som har postämpelskadade. De har för dåligt förpackade helt enkelt i QR. Och postämpelskadade dem. Ja, det är ju tråkigt. Nej, men som sagt, jag rekommenderar att gå och lyssna på Parkteater morgon 12.30. Om du är emot förmodan finns någon kulturintresserad som lyssnar. Ja, så det, var var en bra, det, så, som det var trevlig, du spelat bra musik. Tack. Ja, ja. hej. Ja, det var det första samtalet nu, ja, men nu ska vi se om det kommer en signal Hej Hallå? Ja, tjena, det Ja, jag försöker att inte köra sådana här mobiltelefoner går inte bra. Nej, jag sitter på pendelsovstationen här och lyssnar på radion via mobil. Ja, för att det... Det blir fördröjningar och ekonomikonst. och ja, jag, pappi, jag är korta med Fantastiskt. du har du någon radiolåda från den goda tiden när det, här... ja, då, det finns Nej, det finns några stycken. Nej, men, och, och så är gjort i ordning och så de fungerar ju tack vare att det går att kunna lycka få tag i rör och sånt Men det finns det inte så länge. Längre. Men du kan och, och upprätthålla ett par år av den där Ja, då har du men det, det, jag, jag försöker hålla allt igång. Det räcker ju ofta med att byta elektronikkonnen så så blir det så bra kvalitet och rör i dem så går de. Ja, först bete, nu vände jag mig om och eh, ja, jag vände mig om mot söder då, på Pendelsåsstationen i Ulletsdal. Ja, så jag drar dra upp den regeln. Liksom, ja, jag tänkte liksom. mig då mot. Jag min telefon och jag, omringar den med min kropp, då, så det, jag vet inte om det hjälper. Ja, det, det går att läsa vad du säger ja. nu. Vända ja, inte det på är... det nu så går det bra. Ja, ja men, så du kan åter, åter, upp, äh, åter bibehålla det fina som har varit. Ja, ja. Kunna bevara det jag har konstaterat det, äh, men äh, den dag jag dör då slängs allting bort. Och med, i, i, i, Folk ju vild efter vildan och, då och då, de förstår ju inte de säger bara de säger det här släng allting Jag minns då 1967 i år, Ja. uppfärtsvägen 1 då bodde jag där i Netta och ja. då då var det ett dödsbo som vi enligt papper från dem då vi fick gå ett till då var det ungefär 300 stenkocker med 1000 sådana där stift och ingen satt det väldigt på det, det skickade till sopen Gif. Ja, tyvärr Va, och, och med, med, mycket kastades ja. den, e, efter Lasse dog för det var någon ja. boutredare och, och, och det fanns inget testament han, Lasse trodde ju att, att, att jag skulle dö långt före honom så för han hade ju gjort upp någon sånt och därför, han, jag fick ju bara PR-stationen och en del sändare och sånt, beroende på att spåvågan inte det hur som helst. Men allt annat gick ju till Aktionsverket och sånt. Gäller det inte då att då en muntlig överenskommelse som är laglig? Ja, det kan jag inte bevisa att den fanns. Den gjorde ju upp här, du vet, 1979 eller någonting sånt. Det, det, du vet, det var en speciella omständigheter, det hade aldrig spruckit sig om det hade Vi hade gjort upp det så noga. Ja, men ändå, det är jävligt att allt är förgängligt, en tar allt slut Georg. Ja, det är sorgliga, men man, man kan ju göra det långt bättre om jag hade fått min medicin. Det är bara en läkare som forskar just på området att förlänga livsängen på människor. Men då vill ju inte helst att, att fuggupensionen att kostar mer ju äldre folk blir. Och, och det, det, det, det, det, det är tyvärr alltså. Men just, eh, du tror inte att medicinerande i blodtrycket kan upprätthålla 10 10-12 20 år lägre då? Ja, det beror väl på den medicinen. Den har ju biverkningar på annat sätt. Så Men om man jämför biverkningarna mot fördelarna då? Kanske fördelarna väger... lite Ja, så man kan lika ju lika lika lika lika. få, du vet, diabetes, blodtrycksmediciner och, och de har ju varnat för det på senare tid. Ja, ja. På tal om diabetes, jag har ju fått diabetes då. Jag fick ett brev nu för två veckor sedan. Jag hade 67 i, i Sockerväl och då... Ja, det var jag men, Omedelbart åka upp händertagande då, eh, akut då. Och inte bry dig om hur du mår, skrev de. Utan du måste, oavsett hur du mår, måste åka upp omedelbart. Ja, jag har 67. ju... Ja, men jag skit i det nu. Jag, jag, jag skrev jag ut, ut mig från det sjukhuset jag... Jag tyckte att det, de, de, det kommer ju så lite, det låg ju många cancersjuka och långsamt så och det tyckte jag var ja, Men du Georg, sådär allmänt då, vad räknas som sådär allmänt och utövar generellt, normalt sockervärde? Ja, på, på mig äh, det låg det kanske bara några streck över normalvärdet, jag så, så äh, så, så. Äh, behandlade inte den så kallade diabetesen alls för att det, det går inte, äh, och det ser ut som där mätaren för att mäta blodsocker som man ska hålla på att sticka sig fingret efter två månader så har det är fel på den. Ja, så, jo, men det är ju det, det, det, det, det senaste vad de säger då, läkar, eh, vården och, och, och vårdcentraler och liknande. Att det där du beskrev nu, den där mätaren, det är det senaste pålitliga jag gör, kom. Ja, men den, den jag har gick i sönder. Det kan ju vara det, på att den på nära den stora centralen på 950 watt. Så, fan, ja, ja. Oh, den, den, jag tror inte den måttar bra av det. Nej. Hörru du Georg, avslutningsvis då det här med, med jazzmusik då som han, i, mannen, ja... Den berömda inringen som... Ja, yeah. den hörde man ju mycket lite förr. För det var ju reklam då för radio i som kunde inte sända. Det är så det det med. Men skivan fanns Jag fick ett exemplar som jag hade i än också. Den hade som är kopierat. Så den fanns ju kvar. Ja, men som en följd av helheten då. Att det här med gas och nu är dagens 2013 då. Att de här... ja Ja, det är mycket, mycket historia med det. Ja, det hörde det, det. man ju när man lyssnade på Claes Dahlgren. Uh, uh, Jazzglimpar, glimtar från USA, minns jag när jag var liten. Och allting sändes i, i programmet. Ja, och då det var ju mycket färgad musik i år. Ja, men det... är ja. Det var ju något helt annat än detta ständiga eh, fjorderna som spelar spelbandslagorna och, och, och eh, dragspelsmusik. Det var ju det som mest förekommer. så var det De bara sjöng och de älskar varandra och sånt. Ja. Och nu säger de då? Att de inte får spela. Då. Många färgade musik får inte spelas upp då på radio och tv. Men sätter man på MTV, vet du vad MTV är? Ja, jag, jag har ju inte så många kan ha Jag får ju inte det in det. Men eh, jag har ju ja. hörde ju mycket gästmusik på Radio ja. Luxemburg innan eh, rockmusiken slog igenom. Har du mycket färgad musik då? Ja, det var ju eh, rockmusik. Eh, yeah. Och för det var jag mycket, mycket, mycket jazz, Lovisan, Strång, allt möjligt. Du vet, jag har ju en hel del här också, fast det är ju 78, som är lite svåra att spela upp. Och jag har ju så lite sändningstid, så det kommer ju inte till användningstid, Nej, har du stift var, Georg? Stift. Ja, då, det, det är en diamant, du vet, det var en kille som gjorde om en, en gamofon för enbart 78, kristallstyrd och allting. Och, och det är en diamant och en säng går väldigt fint. Mm. Som idag, det var ett och... äh, en ingenjörsarbete ja. på tekniska hög. en konstig orkestkort och allting för att visa vad 2013 nu, många säger ju då de här som eh, har spelat jazz och rock och, och, och så de färgade artisterna att de blir diskriminerade men sätter man på MTV och radio så hör man ju hela tiden det här det här moderna jag vet inte om du gillar det men det låter ungefär så här Duba, ba ja Duba. ja jag vet inte jag jag inte jag heller men vad fan man hör ju det var man jag sätter på för att hör man det här eh, Hip-hop. duba ja ja jobba, det är fantastiskt och det är, det är fantastiskt att lyssna på holländska stationer. Jag hörde ju, en i Holland, vilken modellator, AM, vilken fantastisk dynamik i basen, vilken kraft jag fick här. Det, det, det jag man... Men vanliga lyssnare det, det är har förmån, men ge oss vanliga lyssnare inte ha den bakgrund med eh, materiell eh, teknisk utrustning att ta in dessa stationer, kan de också få ta del av det här fina du berättar, holländskt och så. Ja, har man bara bra mottagare för jag har ju hundra meter antenner i skogen och så mycket, mycket förstärkning eh, du vet och eh, en gammal upptimad radio och eh, så kallade distansmottagare är väldigt känslig. Och sen såg man och sen, ju då att... Jag kan koppla till en extra 125-watt förstärkare om jag vill här också. Och, och Då kan jag slå jag nästan ut ur det här huset. Du vet jag ju när jag kör 23 stjärv i en vega högtalare utanför. Så här det jag runt i området. Ja, det är, för ja, det är fantastiskt, Georg jag måste släppa för att, inte måste men alltså som medmänniska och samhörigheter Om det är någon annan är som vill ringa. No. Så att station G och station Peter då, 73 då. Ja och hej så länge. Ja hej då Georg. hej. Koppla ut den och lägga på den. Nu är det öppet, den på 81 210. Nu ska jag radion på. Passa på nu för nu har bara snart bara 11 minuter kvar. Och ska vi se om det kommer en till. Hallå? Hallå? Ja, hej det är Lärmtej. Ja. Hörr du, den här Radiola, jag kommer ihåg, jag bodde på Kungsholmen, att jag förmät... Ja, den ett... fanns i Ammarby Radio Affärs ja, att köpa. Vänta, vänta, den låg, fabriken låg på Kungsholmen på gatan. ställande. i gatan 16 har till och med jobbat där bland alla radiofabriker som har jobbat på. Och nedanför låg en annan känd fabrik på den tiden som tillverkar choklad. Som hette chokladtulle kommer du ihåg den? Ja, det såg jag såg, men du var inte lika så intresserad som för Radiolan. Du vet, grejen är den att chokladtulle flyttar inte till Småland. Men skylten, den där neonskylten... Med tablettasken och de där lysande punkterna i vet när det står tagen tur då. Ja, den, den finns... är, det, det, den vart väl i historia, sen togs för inte bort, men ja. om den brinner. Den är kvar, alltså. Den är den, kvar. Om den är sen fortfarande, händer äh, på att äh, vem ska betala strömmen och så här Nej, men vänta ett tag. Den är k-märkt, vet du. Ja, det är ju den här villan också, men äh, den är ju bort ja, genom att sen få några reparationer. Jag vet att Fabriken Tule Choklad, alltså, de står för den där kostnaden för det är ju fortfarande bra reklam för tabletten. Ja, då, alltså. ja, då finns den fortfarande. Ja, och finns, den kan du köpa. Den är liksom, Lekkerol finns ju kvar, va? Och Tulo. Ja, och ja, den stomma tåltuben fanns ju där nere, men den tror jag släckt. Ja, den är kvar, ja. den lyser. Jaha, det är det för att en gång när den jag har så vet ja, Men den är K-märkt, vet du? Ja, det är det, det här. Men, är, det men, måste vara ström, egentligen. De får inte ta bort den där. Den är, den är kulturbevarande, vet du? Ja, det ska ju vara här hos mig. Men vem ska betala eh, underhållet, eh, taket för mig? Ingen verkar bry sig om det. Eh, det är jag som ska låna pengar. Jag kan inte USA. låna, det jag prata jag kan inte låna ja, 200 000. Det är inte en chans till. Nej, ja, men det är väl så att ditt hus är så gånget, va? Så att det är svårt att restaurera det där. Nej, det går, men det, jag gissar att det skulle gå när på en halv miljon. För att det är ju inte någon bärgvärmepanna jag har längre. Det är en massa grejer som grannarna har kan haft jag väl att köpa, inte jag. Kan man väl lika bra bygga ett nytt hus då i så fall? Och det är flera miljoner, vad ska jag få Nej. dem ifrån? det är tomtmarken som kostar pengar då. Du skulle kunna få en sån här folkhemsvilla, alltså från små för en... 400 000? Ja, det är egentligen på det inte vara större än 80 kvadratmeter. Ja, ja. Det är för 100 kvadratmeter avståndet. Så, sådant gränsen pappa vi och helvete att få igenom. Det är specialtillstånd för... Småa, vet du. De har ju små modulhus. och du skulle få kunna få en källare och sen ett sovrum, ett vardagsrum och ett kök. Och ett gästrum. Det skulle räcka till dig. Ja, men jag ville ha en stor där och den tar plats. Det skulle räcka, du vet, några stora sådana här plåttransformator-kiosker jag fick bygga in i. Ja, men det har, det har sånt utrymme har du inte idag. Nej, Tomten är ju för liten, men eller, eller, eller, jag skulle, få bara andra av den orkändan, så kommer den att gå efter och, och, ja, det. Efter, du... efter får jag prata för att, efter att jag har tagit bort spisen och, och sånt. Ingen spis i köket, det blir väl liga lever på folk då. Du gör jag skulle kunna föreslå till dig att du kunde... För att få in lite pengar så skulle du kunna hyra ut ett rum alltså. Ja det gjorde jag ju förut men det var ett, ett helvete eftersom man inte kan hålla varmt. Men det är och att varmvatten ska de ju ha och bada och allt möjligt. Du vet det var ju för kallt där nere. Det, det, är inte, det går inte att hyra ut den här oljäljningen. Det är inte bra men det är inte sådana här förgelvärmer. Det räcker inte effekten till helt enkelt. Du skulle kunna hyra ut till en... en kvinna, alltså skötsam nykter och så vidare, rökfri, det skulle ju gå bra Ja, om de verkligen har skötsamma så att det inte kvar att springa efter dem Ja, men då skulle du välja en sån där som är med i Feadelfia eller någonting, vet du Ja, jag har ju inte troende så det händer samma sak som med Guds brönhus här vid Rosam ja. Uh, ja, det... De trodde jag var materialiserad uh, satan Ja, det, det är därför att du höll på så mycket med det radiotekniska, vet du Ja, det är ett radiolabb och inget vanligt hem. Nej, Därför det skulle det. vi göra en industrifastighet egentligen. Då skulle det vara betydligt lättare att arbeta med allting och ja. ingen installation. Det är lättare att uh, få fram trefaser och allt med det sånt där. Ja, annars är ju det... din läge där huset ligger det är ju väldigt bra centralt det är inte långt in till stan. Nej det ligger högt och det valde pappa med en till radioläget så antennerna skulle bli effektiva men nu har jag inte fått upp något inga pengar. Nej, det är hårt du. Det är hårt. Jag är inte många minuter kvar nu så det är bäst att jag slutar du för det är bara fem minuter kvar vet du. Ja tyvärr. Om jag, annan, om, jag kunde fått lite mer sändning han har ju ner igen. på rändan på rändan. Undan ja. Det blir ja. värre och värre för mig. Det kan vara någon fler, någon mer som vill ringa in så att jag lägger på då, hej. Ja då, hej. Ja, nu är linjen öppen. Det är bara några få minuter kvar nu. Det är alltså Kulturföreningen Gävlaromens Sverige vakna som sänder ansvarig utgivare. Det är Gunnar Andersson kanske jag ska säga. Jag väntar om det är någon som ringer annars så måste vi sätta den sista låten här. är kött när ska radion på. Och det är gärna mig privat i så fall efter sändningen. Jag var inte så rädd för att göra det. Jag brukar vara alltså, anträffar en halvtimme eller en timme efter sändningen här. Jag brukar lyssna igenom referensbandet och sånt. Och, och så. Ja, det, det är tydligen en tyst... Ska jag starta en musik, men då vill jag ju inte helst att det ringer under musiken, för då eh, måste jag ju tona ner den och då blir ju, eh, helst ska jag ju låtarna gå i sin helhet tycker jag. Ja, jag startar en musik. musikkortpaus. Bahia! Bahia! Marie! Maria. Marie! Marie, Marie Bahia, Bahia! Bahia! Ay, ay, ay, Maria, Maria from Bahia, everybody raves about the beauty of Maria, guys with a gal in every port declare she is a the sort they really want a cork. Hi, I am Maria, Maria from Bahia. Makes you go Brazilian, oh a million love Maria. You may be one of them, my friend. Her charm will seem to blend with the orchids you will send. But she'll say no, it's no go, 'cause the little lady has a Romeo. So I am Maria, Maria from Bahia. If you love her, better stop and drop whole idea. Just I bent knee. I said, "Won't you marry me?" And Maria said, "I'll see ya, I'll see ya. Maybe, maybe, maybe, maybe. I'll see ya." I'll see ya. Said Maria. Other gals in Brazil Whose beauty gives me a thrill But there's a gal Who's really to blame That makes my heart burst Right into play It's Maria, Maria from Bahia Everybody raves about The beauty of Maria Guys with a gal in every port Declare she is the source They would really want a court. I I I I I Maria, a million people, a million people love Maria. You may be one of them, my friend. Her charm will blend with the orchid you offend. No, it's no go, 'cause the little lady has a Romeo. I I I I I'm a fiddler, Maria. She don't cheat Maria said Där var en till från de skivorna, för jag hade en gång i tiden på Bovislän eh, där på mitt eller På den radiostationen som höll på och lekte med. Det, det, det ligger mitt på mellanmågen som heter Maria Radio. Det är Lillertsjöss eh, station i Nederländerna som just nu har kommit igång också ny. Eh, som kör eh, och eh, ber och sånt. Men nu är sändningstiden Tyvärr